Selamuleikum të dashur teleshikues paçja mëshira dhe bekatita e Allahut qofshin me ju. Ja ku takohemi së zakonisht do të ajnte për të realizuar së bashku emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht në këtë kohë, ne i ledzojmë dhe i përgjigjëm i padushim gjitha pyetjeve që ju e adresoni në postën tonë elektronike, pyetje të që se i viskësë pikom. Sonte, me mua në studia për t'ju dhamë padushim përgjigjë gjitha pyetjeve, është hoqa jonë ndëruar në sretë Abaz Ibra nga Rahoveci. E selamu alaikum dhe mirë sërda. Aleikum sëram, mirë sërgjit. Besoj se me knajci do i përgjigjën i pyetjeve që tashme kan arritu në Atëherë për të mësë zhja të shumë, më pojlecë e pyetje në parë. Tho të kam unësit, komentoni ajetin, ndishtë një më të mire në asaj që ju është të dhenë, ju është shpadur nga zotë i juaj, parësit ju vijet dënimi pa pritmas, pa endjera të. Në komentoni këtë. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala arsullillah, emma abad, pas falenderimive që i dërgojmë Allahu gjallëshanë hu, i dërgojmë salavatet dhe salamet për shëndetje të mi familjën e ti të pasër, mi shokët e ti të ndërshëm, dhe në bitë të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti, diri në ditën e kjametit. Allahu gjëllë shanën në Koranën Famalartë në Mesjërash, thotë, Ba të tëbi u ahsën e ma unë zilej lejkum min robbikum, min kabli e jetë e kumul adhabu baktëtën vë entum la të shëurun. Pra dhe pasëni, ajo qëka është ma e mira, që jë shpalur juve, ajo që është ma Në këtë fjalë dihetorë gjithsesi komentatorët e kanë komentuar se ajo më e mira që i është pallur neve pra është për njerëzimit është fjala për Kur'anin, famë lart, Kur'an, i cili na mëson dhe na obligon shumë gjëra. Pra na mëson se cilat janë gjërat e dobishme dhe cilat janë të dëmshme. Na tregon cilat janë oblig, gjërat obligative dhe cil, dhe se cilat janë gjërat të cilat duhet të ndalohemi prej tyre. Pra me pak fjalë, ky ajet kuranor na fton dhe na bën në farftese që ne ta pasojmë Kur'anin famëlarhtë në ndalesat e tij, pra të largohemi pëthyre dhe ta pasojmë Kur'anin famëlarhtë në ato urdhërsa që ai na urdhron për arsyesë çdo gjë që ka në Kur'an është e mirë dhe ajo duhet të pasohet para se të vijë momenti kur ne do ta shijojmë dënimin e Allahut dhe pastaj nuk nuk nuk do të ketë dobi ajo pëndimi yn, apo ajo, pa, ajo, ajo keqarja jonë për veprime tona. Pra ndaj, pastaj vazhdo nga jetët në vijim, ku Allahu Gjelesha nëhu nga bënd me dhije që në most jemi për atyre cilët do të dim keqarja në botën tjetër për veprime tona cilët e kemi bërë, pra asyuse nuk do të kjetë kur farë mundësie që të përmirsohemi, pra ndaj, kjo është botë, kur ne kemi mundësi të i përmirsojmë veprime tona si edhe tona pra asyuse kërë. Dera e pendimit është e hapur dhe Allahu na jeten para këtij na, na drejtohu duke na thënë kul ja ibadilladhina asrafu ala anfusihim ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah o ju robët e mi të cilët i keni bërë vetët mëkate dhe gabime shumë të mëdha mos e humbi shpresën në faljen e Allahut për arsye se Allahu i fal të gjitha mëkatet pra edhe pse Allahu nuk ka nevojë për ne Edhe pse Allahu është i pavarur prej neve, prapse prap, Allahu xhallashanuhu nuk ka dëshirë që ne të bëjmë gabime. Edhe pse as as do as as e mira e as e keqja nuk mund të ti bëj, as do bi as dëm Allahut. Allahu është po i pavarur, mirë po prapse prap ai kërkon prej neve të bëjmë mirë, për arsye se e mira që ato bëjmë është për të mirën tonë dhe e keqja nëse e bëjmë ajo është në dëmin tonë. Pra me pak fjalë, këto ishin disa fjalë të këtij ajeti Kur'anor. Allahu ju shpërblet për përgjigjen e dhën, ndërsa një televizionist tjetër ju pyet, a është vërtet se mishi i gomarit është i ndaluar për të konsumuar? Duke pasur parasysh se Islami është fe e cila i sjell dobin njerëzimit dhe duke pasur parasysh se ushqimi që ne përdorim ndikon në sjelljen e njeriu, në veprimet e njeriu, patyshin Allahu i madhëshëm shumë gjëra i ka krijuar për të mirën tonë dhe ne të kemi dobi pejyre. Prandaj në parim në islam, në parim uh, ushimet janë të lejuara. Përveç atyre ushimet që kemi argumente që Allahu Gjellëshanu ose pejamberi të i sallallahu a.s. naka tërhej kur veten që të largohemi prej tyre. Pra në parim uh, uh, lejesa është e hapur për veprime, mirë po uh, kurse ndalimet janë të përkufizuara në uh, numër të cakhtuar. Pra ndaj, halale është shumë i gjërë kurse harami është shumë i ngushtë, halall-e ka shumë, kurse harame janë ato të cilat numërohen me gishtat. Prandaj duke marr parasysh nga kjo, Allahu xhallahu tanukrohn famalart thot: "Ja Juhenas, kulu mimma fil ard halalan tayyiba." O ju njerëz, hani nga e mira që ka në tokë, pra çdo gjë që ka në tokë dhe që është e mirë, atëher ajo është për neve e lejuar që të ushqehemi. Në kët rast që ështëja e ushimeve të ndaluara janë të gjitha ushime cilët janë të dëmshme për organizmin e njëriut. Harami ose është i dëmshëm për njëriun dhe duhet të largohemi për ti, ose është sprovë për njëriun që ta sprovoj imanin besimin e ti dhe ndërë dhe, dhe, dhe, dhe në këtë ras duhet të largohemi për ti. Pra ndaj, mishi i gomarit logaritet prej mishrave që janë të dëmshme për trupin e njëriut dhe këtë argumentojmë me ashtë ëtë ndales e cilë e trasmetohës e pejgamberi sallallahu a.s. në hajber e ka ndaluar mishin e gomarit. Pra kemi citat të hadithit i cili në form të prem e ndalon mishin e gomarit dhe a i logaritet për i mishrave që janë të ndaluar, apra rëpsisht haram. Allah ju shpërblevët në dërsa një të leshikuhës tjetër në pyet janë e radhës, ka kërkuar një shqarim nga ju, thëtë, në njerëz qarkullojnë mendime të ndryshme se zoti do të gjitha fetë në një formë dhe nuk ka nevojë që njerëzit e, të kenë përçarje mes vete. Është e vërtetë që, që gjitha fet të gjitha fetë janë te Allahu? Allahu xhallashanu kur ka krijuar njeriu të parë me krijimin e tij, atë e ka kriju edhe me fe, në një far mënyrë dhe ai ka qenë feja e njeriu të parë Ademi te selam ka qenë Islami. Dhe të gjithë pejgamber që janë dërguar tek popujt kohë pas kohë që është dërgu dhe për shak nevojës që ka pas që ti ullëzoj popujt në rrugën e Zotit prasjusë, në shdo moment, në shdo situat, njëri e ka një armik, i cili e ka emrin shetan, dhe aje është i, i cili në shdo situat është i gatshëm të e devijoj dhe të e mashtroj njëri unë nga rruga e Zotit, prandaj, shdo her kër njerëzit kanë devijur nga rruga e Zotit, Allahu Gjellë Shano ka dërguar pejgamberlerë, çka tyre të isharoj rrugën dhe ti mësoi çka është e drejta dhe çka është e vërteta. Dhe parimi i gjithë pejgamberëve ka qenë që të adhurojnë vetëm një Zot dhe të largohen prej idhërimeve të këqta. Në këtë rast, Islami si fe e shpallur, fe anuluese e gjitha shpalljeve tjera në të kaluara që kanë qenë, nga se si specifike feve apo si specifik e shpalljeve të kaluara kanë qenë se ato kanë qenë të dërguara për një kohë të caktuar dhe kanë qenë të dërguara për një, e, me një mision të caktuar, me kohë të përkoshme. A, misioni Koranit është gjithë përshirës dhe a i vlenë deri në ditën e kiametit. Për këtë arsye, Allahu Gjellë Shannuhu e ka dërguar islamin që a i të jetë feja jonë dhe e ka përkufizu se e vetë mja feja që pranohët e kaj është islami. Vëthot Allahu Gjellë Shannuhu e ka dërguar islamin Inë në dina inda Allahil Islam, me të vërtet, fe e vetme e pranuar të Allahu, është Islami. Wa me jebë thëgjë i gajrer Islami dinën, felejuk belë minhu, wa hu e filë, a uh, khirëti me lë khasirin, dhe aji cili kërkon në dë një fe tjetër, jashta Islamit, ajo prej ti nuk të të pranohet, dhe në botën tjetër, aji dhë të jetë prej tyre që janë të humbur. Pra ndaj, e vërteta është një, Dhe ajo e vërtet është ajo që Allahu e ka zgjellur për neve, e Allahu e ka zgjellur për neve që të jetë islami feja jonë. Pra ndaj Allahu në Kurani të familjarë thotë, El jome e këmeltu lëkum dinekum, wa et memtu alejkum ni emeti, wa rëdhi të lëkumul islam e dina. On thotë Allahu e plëtsoa fenë time, dhe e përsoa sa dhëmë time ndaj jush, dhe jam iknaqur, pra kjo është argumenti që ne dëshirën të përdorim këtu, Jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj. Prandaj, feja e cila Allahu është i kënaqur me të është Islami dhe asesi që të pretenduohet se ka ndonjë besim tjetër. Ne në Islam e kemi besimin të mesëm, besimin të drejtë, besimin gjithëpërfshirës. Prandaj, pej parimeve të drejtësisë islame është se ne i besojmë të gjithë pejgamberve, dhe nuk e mohojmë asë një pejgamber. Për kundrazi, nëse e mohojmë njërin pej pejgamberve, atëherë është në përkëpjyëtje edhe besimi ynë. Pra ndaj, ne mund të themi se imi gjithë përshirës dhe imi të drejt, pra shyëse e pranojmë edhe musajnë si pejgamber dhe e kemi pej qështjeve themelore të besimi tonë. E pranojmë edhe isaun a.s. si pejgamber të zotit, dhe se si, dhe, dhe se si njerit të zgjedhur të Zotit dhe nuk i themi përvetse atë që Allahu e ka graduar atë. Kurse nëse i shohim fe tjera do të shohim se çdo herë i bëjnë teprimën në besimin e tyre. Për shembull çej futët e ngrisin Musaun alayhis salam për mbi ato cilësitë që Allahu ja ka dhënë. Te krishterët e ngrisin Isaun alayhis salam në një shkallë shumë të lartë kurse që i futët e ulin dhe e përbuzin për azërtisajnë duke e cilsue me fjalë shumë të ulta dhe duke e thënë se ajo është pra birë e, e kopilë, pra ilinur nga një nënë e cilë nuk ka posur burë. Kurse të kishtrerë të krishterët e ngrisin shumë lartë dhe e bëjnë që ajo është birë i Zotit. E ne musliman themi me një dretësi shumë të plotë duke e thënë se Isai a.s. as nuk është aq i uldë sa e pretendojnë dhe etiketojnë që i futët, pra arsyu se a e është i pasër për këtyre etiketimeve, po në anën tjetër themi se është as nuk është bir i Zotit, por themi atët që ka e ka cilsu e Allahu a e është robë dhe i dërguar i ti, dhe, dhe nuk ka më mirë se sa me qenë një riu robë i, rob i Zotit. Pra ndaj, me pak fjalë të e përfundojnë përgjishë në këtë pytje, duke thënë se e vetë mja fej e cila pranohet e këllohu është islami, dhe ajo është kjo është fej që allohu e donë, dhe nuk do të kishte kuptim të jenë të vërteta gjera cilet janë të kundrë të njëra me tjetën, dhe të jetë allohu i kna qërmeneve, allohu i donë njërzimin, allohu i donë njërzit, por i donë ata që janë vepërmirë, ata që je bëjnë veprat mira, mund të bëjmë një krahasim, ndoshta e ka venin të të thua që zhdo profesor e don studentin, mirë po në parim e don studentin, mirë po a student i studenti cili nuk është i përfildsham dajmësimeve, pa dëshim në fund nuk do të doj, pra nuk, nuk, nuk, nuk, nuk do të kjetë respekt për të. Po ashtu oshte edhe që është e Zotit, Allah hu i don njerëzit, Mirë po njerëzit me veprimet e tyre e meritojnë hidhrimin e Zotit dhe e meritojnë që Allahu t'i dënojë ata. Prandaj, ë krenohemi që jemi muslimanë dhe duhet të mburremi me Islamin ton dhe nuk mund të jemi musliman pa pasur bindje se vetëm ajo fe e jona është ajo e cila është e pranuar dhe të gjitha fetë tjera janë në humbie dhe në dalalet dhe e jona është që të tërë të ftojmë në ajo që ka është e mirë dhe në ajo që ka është e drejtë, e ajo është Islami. Gjëtë përgjigjës që ju edhe atë morët shembel edhe studentet, pikrish pyve tja e radhës nga vijen nga ta, ju pyve së në kështo gjinderuar, ale jo që të bëjmë kopimin e detyrava, apo gjësandeve të ndryshme si të mos kur janë në periudhën e provimeve, e që e rezikojnë edhe kushtin për e, fakultet, për vitë? Padofshim Islami është fe e cila thret në veritë të larta në në në të të koreksis, në veritë të sinqeritetit, të korrektsis në veprimet tona dhe në, në sjelljeve tona. Pra muslimani duhet me qen shumë origjinal, duhet me qen shumë parimor dhe duhet çdoherë me pas parasysh se është nën bigëkryen e në Allahu xhallashanuhu dhe me veprimet e tija, me sjelljet e tija duhet me qen korrekt. Prandaj çështja e kopjimit tek studentat gjatë provimeve është një çështje e cila në islam e ka vendin e vet. Pra Islami ka përgjigje për këtë, për arsye se Islami është gjithëpërfshirës dhe i, i, i jep përgjigje gjitha nevojave njerëzore. Në këtë rast është edhe në aspektin e logjikës, nëse e marrim. Çdo kush që ka një logjikë të shëndosh, do të jepte përgjigje se kjo është e pandershme dhe jo e drejtë të bëhet kopimi, për arsye se është një falsifikim, një mashtrim, i cili më vonë ka pasoja. Rrënda e Islamin me parimet e veta përputhet me logjikën dhe nuk ka mundësi të lejojë diçka që logjika e shëndosh e njerëjut e pranon apo e, e kundërshton. Në këtë rast kemi citatin kuranor, ku pejgamberi, më falni, citatin e hadithit, ku pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem në formë të prerë dhe në formë shumë të qartë na thotë: "Men gashana felese minna." Kush na trazon, ai nuk është prej neshve. Kopjimi në provime llogaritë të prej tradhtisë, nga se është një mashtrim. Dhe në anën tjetër, pasojat e këtij kopjimi janë shumë të rrezikshme. Nuk është vetëm kopjimi që ndalohet në çështje fetare, por në çështjet që kanë të bëjnë me nevojat e njerëzve të përditshme në mjekësi, çka i mërmëndja me na dal një mjek i diplomuar i cili ka falsifikuar gjat studimeve të tij. Çka çfarë produkti dhe çfarë rezultati do të do të, të, të tregoj një inxhinier i cili ka kopjuar gjatë studimive të ti. Pra njerëzit do t'i përjetojnë pasojat e falsifikimive të tyre. Pra nëra i qdo falsifikim nuk ka vend në islam dhe ne i këshelojmë studentët që të kjenë pikës pari frikë prej Zotit për verprimet të tyre dhe zakonishë kur kopjonë ai ka kujdes mos po e dikton apo mos po e vrend kontrolluesi por ne i këshillojmë që ai të ketë ndërmend se e ka një kontrollues i cili çdo herë atë e kontrollon ai është Allahu i madhëshëm prandaj të kemi turp prej Zotit para se si të kemi turp prej njerëzve të, të cilët na rrethojnë rreth nve. Allah ju shpërblet për përgjigjen e dhënë. Hoqë ndërruar pyetjet me të vërtetë janë të ndryshme për këtë emision. Era dhës është kjo, një etë lë shikues ju pyet kështu. është obligim i domosdoshëm që të vdekurin të pastroj hoxha, apo mund të kryu e këtë shërbime dhe dikush nga nëtarët e familjes? Uh, ne nëjtë të vdekurve thonë pre obligimeve kryesore, që logaritin pas, pasi që të vdesin, ata është lërja e të vdekurit, mëbështjelja e ti, me qifin, falja e namazit e gjenazës dhe varimit ti. Këto janë uh, mundë themin në formë të përmbledhur, Ka të ar obligimet kryesore që nesi musliman kemi ndaj të vdekurve tanë. Në këtë rast, eh larja e xhenazës llogaritet prej veprave të mira dhe shpërblimeve që Allahu xhallahu i garanton atyre të cilët e kryejn kët punë, po me kusht që ai i cili e kryen kët punë të jetë i sinqert dhe të kërkojë shpërblim prej Allahut ve jo prej njerëzve dhe e dyta të jetë i sigurt, të jetë njëri i besueshëm ngase gjat larjes së xhenazës posaçërisht njeriu gjat jetës së tij ka pasur mundësi të i mbuloj shumë të metat it, apo gjërat që janë intime të jetës së tij dhe shumë njerëz ndoshta nuk kanë pasur mundësi të hetojnë diçka ndonjë dobësit tek ai. Momentet e vdekjes shfoqen dobësit, të cilat janë prezente tek ndonjë person. Prandaj ai i cili e luan xhenazën duhet patjetër jet njeriu besnik dhe ato të metat që i vren tek vllau i tij që e luan nuk guxon të i komunikojë dhe të të dhe të i transmetoj të tjerëve. Prandaj në këtë rast uh, obligohet larja e xhenazës prej personit i cili është i sigurt besnik dhe që është më i afërm tek ai. Nëse do të padyshim ai që është që ka dëshirë më së shumti me e kry një punë ndaj të vëllaut vet është ai që është më i afërm në formën më të mirë me e krye. Dhe në këtë rast uh, pra preferohet që të jetë njeriu më i afërm dhe jo hoxha. Hoxha, جسisht imami, është një rast Kuneva imponoq kur nuk kemi në mesin ton njerëz hezitojnë ose nuk i din rregullat e larjes së xenazës ose ose arsye të shumta të tjera kanë diku që kjo detyrë të i besohet imamit, hoxhës, nuk ka të keqe, mirpo për përgjithësi. Pra e drejt, ishte, është pare, e drejtë të ishte, përgjithësia është pikë së pari e familjarëve, pra të atyr që janë më afër atij dhe pastaj përgjithësia zgjerohet tek rrethi si për më i gjerë apo më më i gjerë, siç thash. Hu qëndruar Allahu ju shpërblet për përgjigjet që po na japni. Uroj që televizionistët janë me të vërtetë po ndan të kënaqur me përgjigjet e juaja, ndërsa pyetja e radhës është kjo. Në fakt po ju tregoj kështu. That çfarë do thotë fjala islam dhe musliman, çoftë do ta përktheim. Këtë jo rastësisht po don t'tregon sigurisht televizionistët sa e natyrshme, sa e bukur është Islami me çe aktualisht tregon problemin që ka me parefisin e ti, ndijet i para gjukuar nga ta dhe sikur lidhjet e tyre janë zbehur. Pra islamin, ndonë në thanja, po? Të vazhdoj lidhjena po jo me ta, anip se kanë po? mendim të kunder të rreth islami. Vëtë dëmë thënjë e islamit do të thotë në vete që përmban pache dorëzim në Allahu Gjeleshanu. Musliman është taj njëri i cili i është dorëzuar udrave të Allahu Gjeleshanu. Pra e ka pranuar islamin si fe. Dhe islami, pra pe gambejë sallallahu sallam e përshkruan njërën për elementeve të islamit dhe thotë, Musliman është ai i cili, për të cilit janë të sigur të vlezërët e ti, për gjuhës e ti dhe për dorës e ti. Prandaj, vetë vetiu, islami në vete ngrëthen dhe përmban po që dashuri respekt për të tjerët, duke i respektuar pikës a pari urdat e Allahu Gjellëshanu. Në këtë rast, ullëzimi, vlera ullëzimi të shumë e male, e, e përëzojmë vlaun tonë që Allahu Gjellëshanu e ka zxedhur atë prej shumë të tjerëve, çaj e tajet i udhzuar në rrugën e Allahut. Pra arsyesa udhëzimi është begatia më e madhe pas mendjes që është dhënë njeriu. Pra mendja padyshim që është ajo e cila na dallon, na mundson të dallojmë të mirën nga e keqja dhe mendja është ajo e cila na mundson ta shijojmë udhëzimin. Dhe nuk mund të shijojmë udhëzimin pa mendje. Mirë, por më njëherë pas mendjes, njeriu me mendje të shëndosh arrin pra me dëshirën e Allahut dhe me vullnetin e tij ta e pasojë udhëzimin e tij. Prandaj ai i cili Allahu i çonë ka udhzuar në rrugën e Zotit, të ndiej veten shumë falënderues ndaj askujt tjetër përveç Allahut. Gjithë ndaj, ndaj gjithë atjeve që kanë kontribuar çaj të udhzoa do të jetë mirnjohës. Mirpoh, kryekupt dhe fundi i fundit falënderimi i takon Allahut që e ka zgjedhur atë që ai të jetë i udhzuar. Mirpoh, para se ta këshilloj si si duhet të sillet me të tjerët, un kisha pasu dëshirës të jap një këshill pikë së pari vlo u toni cili është rrishtazin do është taj ullzuar në islam. Dhe du të ketë kujdes me sjedet e ti, nga se nga përvoja e kemi se shumë njerës kur ulluzohën rrugon e Zotit, bëhen pak më te përrigorosë dhe me, me përpikri shumë të male silën në jetën e tyrë të bërdeqme. Dhe kjo nuk ka të keqe, mirë po në raport me të tjere, duhet pa tjetër të e vendosim vetën ton në pozitën e tyrë që nuk janë të ullzuar. Ti dheri dje ishe si kur ai, Allah u tyve të zhjolli që ti u dalove me iman, me besim për ti. Mirë po, duhet të dishë se edhe er ai ka nevoj që dikush tja paracet islamin në formën shumë të ëmbël, në formën shumë korekte, dhe, dhe, du, dhe ai ka nevoj që dikush të i përjetoj ato që ka e është duke i përjetu. Pra nëjtë kemi kujtesë, si silemi me ata që nuk janë në rukë të zotit dhe si si kemi pasur dëshirë që të sillën të tjerët ndaj neve mirë, po ashtu edhe ne duhet të sillemi me ta mirë. Dhe nuk guxojmë të fillojmë me harame. Me sjelljet janë, nga se tham edhe më herë, se haramet janë numëruara me gishtat, me numra. Duhet të fillojmë të paraqesim me sjelljen tonë çka çfarë dobi e kemi ne pe Islamit. Duhet ti o vullai nderuar që je në rrugën e Zotit, me të shpjeguar të tjerëve çfarë ndrushims te kti ka ndikuar udhëzimin rrugën e Zotit. Dhe në përmjetë saj, në përmjetë sjetë tua, në përmjetë koreksistë tënde, në përmjetë butësistë tënde, me arritë me, me, me hynë zemrat e të tjerve. Nga se ne kemi shumë rastën nga jetë e pegambehe sallallahu aleyhi ve sellem, kuaj me sjetë të ti, me veprimet e ti, ka arritë që t'i zbutë zemrat e gjithë atyre cilët kanë qenë armish më të mdhejtë të ti. Pa dëshim, imani, besimit, ka qenë ajë që kanë dikua ta të zbuten. Mirë po, edhe Allahu në gjëshanë në Kur'an i femalart, i dërtuat për i gambejë, duke, duke i thënë se pot ishtë ti e vrësht me ta. Ata ishin ljarëku pejteje. Por Allahu bëri që ti me bëtsin tënde, me mëshirën tënde, tjetë mëshirë shënda e tyre, arritë e që ti ti uzosh në rrugon e Zotit. Dhe pas taj, ullzime është rrug e fështirë, nuk është rrug e lehtë ka dhe ka pengesat mloja që njëriu të arejt jetë u zruo në rrugën e Zotit. Pik së pari është shejtani, iblisi, të dreqë i malkuar, i cili shdoher përpichet njëriun me e deviju nga rruga e Zotit. Në anën tjetër pastaj ndikojnë rrethi, familia, rrethi më e gjërë, dhe shdoher njëriu ku ndryshën një sjedje në një rreth, ndryshimi i sjedjes ti ndikonë, çajta të të të të, të herkë vëmendjen e të tjerëve. Prandaj edhe zakonisht ata që janë në rrug të humbur kërkojnë që sa më shumë të kenë pasues. Kjo është një ligj në jetë. Zhvager ai çert rrug zotit kërkon që të ketë sa më shumë njerëz në rrug zotit. Ai i cili është i, në rrug të gabuar apo në në humbie kërkon që sa më shumë të ketë edhe ai pasues të vet. Prandaj kjo është një mësë përpudhje apo një konflikt i natyrshëm që nuk duhet shumë të azmalojmë, po të apranojmë si diqka shumë normale që ndoll kjo ndolli apo kjo mësë marveshje nërmjet neve. Në këtë rast, përveç kësaj, islami kur kërkon për neve të ndjekim ullzimin e ti, në përmet ullzimeve dhe ti, në mësën se ne duhet të mbojmë lidje familjare. Lidhja familjare është prej obligimeve parësore të Islamit. Dhe dhe nuk kërkohet prej ne vetëm ti vizitojmë ata të cilët ata të cilët na vizitojnë. Nuk kërkohet prej ne të i flasim vetëm atyre që na flasin, por duhet të jemi natpër të cilët i primin këtë çështje. Duhet të vizitojmë edhe ata të cilët nuk na vizitojnë. Duhet të flasim atyre ata të cilët nuk na flasin. Në këtë rast e këshilloi vllahun ton që në çfarë do mënyre duhet të gjejmë tot a i dinë mëse mirë gjërat që familja e ti, rethi ti, i dojnë. Dhe të dëpërtojnë në përmet atyre gjërave që ata kanë dëshirë. Dhe të mos e, e, e bëjmë që ata gjësisht rethi ti të paragykojë se si këj islam koko këtë diqka i vështirë, koko këtë diqka i reptë që nga që regullon jetën tonë. Për kundrazi, misjelje tona duhet të i argomentojme atyre si islami nga regullon jetën tonë. Dhe ne asesi nuk duhet të distancojme i pëjtyre. Kuptohet, ne kur hyjm në shtëpinë e vëllauton apo migjës ton apo të afërmeton, duhet të marrim leje. Nëse na në ndaloha të rrepsisht hyjë, kuptohet që ne nuk guxojmë, nuk kemi mundësi të hyjmë. Mirpo, për një fjalë, që i thon atij që mo, edhe kjo sigurisht ka ndodhur pas një polemike ndërmjet tyre dhe vetë thotë kanë shprehu dëshirë që ti ndërprejë mërdhënit, kjo nuk guxon të jetë shkak që ata ti ndërprejë mërdhënit. Përkundrazi, ne jemi të ftuar dhe jemi dhe kërkohet për neve që ti thrasim edhe hut në ullzim e le ema ata që i kemi të afër. Ne kemi raste nga jeta e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ku migja i tij e Butalibi edhe pse ishte kundështor i madh i islamit. Po kundështor, nuk e ka nuk e ka pranuar islamin. Mirpo kur ka qen çështja e mbrojtjes ndaj pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, ai situata shumë delikate, situata shumë vështira i ka dalur krah. Pse? pra hyjse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dëshmuar me sjelljen e tij dhe me dhe me veprimet e tija e, e ka përfituar zemrën dhe dashurinë e migjës së tij dhe ai ka dalë në mbrojtje. Prandaj ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Ne kemi nevojë që sa më shumë të jemi afër njëri tjetrit dhe kemi nevojë për për farefisin ton. Posativisht për migjëllar, qilat jemi rit në një familje me fëmitë migjëllarve, qilat i konsiderojmë edhe si vëllezër tan. Prandaj vlane dëruar e kshiloj që sa ma shumë të gjej metoda që të afrohet me të afrëmit e ti, por kur është në pytje islami, aty nuk u zonë të toleroj. Kur them nuk u zonë të toleroj, ju të shkojtë në atë formën e rep me fjalt, por të jetë korekt dhe i përpik me qëndrime. Duke mos i mohuar dhe duke mos e prekur dhe duke mos e dëmtuar asë një palë tjetër që është rëthneve. Ho gjindruar, Allah ju shpërblev për përgjigjët të dhëna dheri me tani, ne i kemi edhe disa pripyjtjeve, por do të vazhdojmë në pjesën e dy të këti emisioni. Shal, Allah ju shpërblev të dhe ju. Të dashur të lishikues, tani ju njoftoj se do e bëjmë një shkputje të shkurter, por sigurish ju duhet që ndroni me ne, sepse ne do të rikëthajemi pas pak. <speaking> Asalamu alaikum të dashur tele shikues, vazhdon edhe më tej shoqëroheni me emisionin tonë dhe tuaj duke kërkuar përgjigjen. Vazdojmë me xhogen tonë të nderuar Nusret Abbas Ibran nga Rahovec e i përgjigjemi pyetjes së radhës. Ajo është kjo: A duhet të kthehemi ka kibla kur e ledojm Kur'anin? Është kosht apo jo? Ëh, kthimi ka kibla është kosht vetëm kur falim namazin djesisht djesisht kur i kryejm uh, ato veprime që kanë të bëjnë me namaz kurse veprime tjera edhe pse leximi kuran dëgoaritet ibadet allore dietaret e kanë përmend se është prej edukatos apo është prej mirësiedhjes që jetë leximi të kuranit të kthehemi ka kibla pra është e pëlqyer por nuk është kusht dhe nuk është diçka e cila uh, pra kur zot leximi kurani leximi kuran mund ta bëjmë në çfarëdo drejtimi dhe në dhe në çfarëdo forme e pyetja duket se lidhet prap me Kur'anin e ngjajshëm thua se me pyetjen e vim, por është kjo, a lejohet leximi i Kur'anit gjersa i mështrir në shtrat dhe nëse nuk lejohet atëherë si komentohet ky ajet fisnik për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmb, kur janë ulur dhe kur janë shtrirë. Si do ta komentonit ju këtë? Si duket pyet se si ka paraxhikuar përgjigjen, duke thënë nëse jo, por në fakt përgjigja është po. Pra lezimi i Kur'anit uh, uh, lejohet që të bëhet në qëvar do mënyre që në të nuk përmban ndonjë në nënshmim Apo ndonjë poshtrim, apo ndonjë mësë respekt ndaj Kur'anit Në këtë rast, ajeti Kur'anor në bën të qartë se Elle lëdhin e dhëkurun Allahe ki jame, vë kaudhe, vë ala gjunubihim Ata cilët e përmendin Allahun pra në këmp, ullur apo të shtrirë Pra, pa dushim, përmendja Allahot, më, përmendja më e mirë Allahot është ledzimi i fjallet të tje, ledzimi i Kur'anit. Pra ndaj, nuk ka kurfar të keqe që Kur'anit të ledzohet, të dëgjohet, apo të flitit rëthi në qëvar do forme që ne endim vetën më komot, më shlir, por me kusht që të mos përmbaj në të një nënshmem, apo në një mos respekt ndaj Kur'anit. Pra ndaj, në këtë rast, djetar dhe ka përmend që ledzimi i Kur'anit lejohet, që to bëhet e edhe në formën apo pozicionin ton që jemi të shtrirë. O xhënëruar Allahu ju shpërbleftë, leqojm pyetjen. Në radhës një vëlla na përshëndet me selamun aleikum dhe thot kam nevojë për një këshill kohët e fundit zotërinë e fjalë i duket se çdo gjë që, që e bën nuk e ka qëllimin e pastër ose ka shije për së mirë që e bën për hir të Allahut, i vije mendimi që nuk po e bën këtë për hir të Allahut sepse po e bëmë për shkak të tjerëve, për shkak të të lavë dërhot në opinjan, apo gjera të tila. Thotë, si ta pasra i vetë vetën që kur të bëj, ti qka të më bindë dhe të zemrë, se më të vërtit të bëj për Allahun e jo për sy e faqësi? Ne përmenem edhe më herët, se besimtari armikun më të forët e ka shejtanin, i blisin i cilin në shdo situat mundohet dhe përpicit që njeri unë të devijoj nga rruga e drejtë dhe nëse nuk ka mundësi njëri unë të apengoj me e krye një dëtyrim islam, apo një dëtyr fetare, një obligim islam, atëherë, shëjtoni përpicit që gjatë kryre se ati obligimi të ndërhyj, që sa ma shumë t'ja paksoj se vape shpërblibet nga ajo punë. Në këtë rast, momentin kur shëjtoni përpicit nga devijoj, si kushe që është rast i vlo u tonë, i cili kryen vepra, bën veprat mira, por i duket. Dhe kjo dukje padyshim është një ngacmim që i vjen nga ana e shejtanit. Dhe vëllon tonë e përqësojm, duke i thënë se ai një fazë e ka kaluar dhe ai është në luftë me djallin. Ai është triumfues ndaj tij. Për pra arsyes se ka arritë që shejtani të mos e pengojë atë me krye veprat mira. Kjo është më e rëndësishmja. Pra, dera apo shkalla e parë që ne ta fitojm Armë konton shejtan në kët rast është që ne të mos i lejojmë atij që ai të ndikoj tek ne në mos kryerjen e një pune, جس thotë mos kryerjen e një obligimi fetar. Kurse gjatë kryerjes së obligimit fetar, e jona është pikë spert kërkojmë ndihmë për Allahut, të e shijojmë me zemër dhe me shpirt dhe të kënaqemi gjatë kryerjes së obligimeve që i kryejmë ndaj Allahut. Dhe në kët rast këngasmim që vjen nuk guxon të jetë shkak dhe nuk nuk guxon të ndikoj që ne të demoralizohemi dhe duke duke pasur dyshimin se nuk po e kryejm këtë detyrë për hir të Allahut të e lëjmë krejt. As se si, e jona është të përpiqemi, e jona është të mundohemi në maksimum. Mirpo, edhe nëse vjen kjo, duhet të dimë kjo se kjo është prej shejtanit dhe ne duhet në, me vazhdimsi, me vendosmëri të vazhdojmë në kryerjen e ashtyre veprave të cilot Allahu xhallahu anhu kërkon prej ne. Ase si të demoralizohemi se fundi fundit, shejtani është ai i cili çdo herë e ngacmon njeriu duke e frikuar atë me, me me me friksim të humbjes pasurisë, të varfërisë, të smundjes, pra të pesimizmit, kurse Allahu xhallahu anhu është ai i cili na premton mëshirë, na premton fitim, na premton shëndet na premtonë në barsi në këtë dhe në botën tjetër. Prandaj, vlo në tonë ndëruar, e këshilej që të përpichet sa marrë shumë të kërkoj pre Allahu Gjellëshanu, që ajë të ndihmoj, pra shu e se ullëzimi edhe imani, besimi, shijimi imanit, besimit, Edhe pse është ne jemi ata që me punën tona punojmë, po prapse prap Allahu është ai i cili elson në zemrën tona dhe Allahu është ai i cili na e jep atë që ne ta shijojmë. Prandaj të kërkojmë sa më shumë prej Allahut që ta forcoj atë dhe padyshim Allahu xhallahu anhu ata të cilët përpiqen për hir të tij, ata të cilët luftojnë dhe mundohen rrugën e tij, padyshim se Allahu ata do t'i ndihmojë dhe do t'i triumfojë ndaj shejtanit i cili sa më shumë që ne bëjmë vepra të mira, aq më i dobët është shejtanit. Sa më shumë që ne bëjmë mëkate, aq më shumë i japim fort shejtanit. Pra kjo është një parim. Me vepra të mira, me ibadete, me allhurime, ai është shumë i ult, ai është shumë i poshtër, ai nuk ka kur fare force. Mirpo, me mëkate, me gjunohe, ai forcohet. Prandaj arma jon është imani armajon është rruga islamit, armajon është ljargimin nga haramet dhe kryerja e halaleve, gjësish kryerja e farzeve, kurse, pra anën tjetër e kemi shetanin i cili sa ma shumë ne e allurem Allahun, a e aq ma i doptë të jetë, si në këtë dhe në botën tjetë. Allah, ju shpërbleft, para përmjullës e emisionit, i përgjegjëme dhe pyetje se fundit, që duhet të, të bëja i person i cili është në dilemë, në kapdes apo jo. Shpesh herë që mund të ndodhe dhe neve, marrim abdes dhe pas një kohe harrojmë ne se kemi prishur apo jo. Çto ta këshillan ti për këtë? Po. Të kjo është pra kjo është një jetë në jetën për të çmeshdo kujt i ndoll, pra të haroj dhe harresa është pjesë e jetës së njerëzit, por e, Islami e ka gjithsesi dietaret Islami kanë perkufizuar çështjen e, e dilemave me një parim në fik, në rregullat e fikut ku thuhet el yakin -ja la yazulu -ja bi shakk bindja, dituria e cilë e në vetë e përban bindje, nuk, nuk largohet me dilemë. Pra ajo qka është në këtë rast, e, bindja apo dituria me bindje është se aj ka abdes, kurse dyshimi është aje cili e, është në këtë rastu a ka abdes apo jo. Pra ndaj në këtë rast vlojën logaritet që ka abdes. Por nësë është e kunder ta, njëri ju dyshon a ka marrë abdes apo nuk ka marrë abdes, Atëherë përgjigja do të ishte se ai nuk ka abdes. Për shkak se ai është i bindur se s'ka marr abdes, mirë po po dyshon ndoshta ka marr abdes. Pra përgjigja do në këtë rast ndaj vllao ton është se ai ka abdes dhe nuk ka nuk ka nevojë që ai të përsëris abdesin. Allah ju shpërbleft o gjendëruar në emër të televizionistëve. Ju falenderoj për prezencën, patyshim edhe për përgjigjet e dhëna. Më të vërtetë ishte nder të këtancës që ju kisha në studio. Po shtu edhe nga ndaj ju falenderojmë dhe ishte këtancë dhe pata nderin që ti je mysafiri juaj. Amin, Allah i ndihë maftë. Amin, inshallah. Të dashur të rishikuhës, kjo ishte të të resaj përket këti emisioni. Ne bashkë do të kohëm i javën që do të vjenë, mos haronit të nashkruani në postën tonë elektronike, bashkë miru pafshim. E sëremu alikum. <mysh -tër>